espera un minut. Problema No Si ho faig sense mitjus, sent bé? Sí, sí. Em sí, sí. agrada més així? Sí. sí. sí. Hem dedicat. Sí. Sí. Sí. Doncs com deia, el que volia fer de tot era donar gràcies a la, a la parròquia de Sant Pere Aposto de Tornar-la, a la mitjana de, de Sant Lují, i també doncs, a la lliga. de... Ara aquí no El que no que no es reglaixi. El que no es reglaixi. El que no es reglaixi. Sí. Bé, com molts gràcies al mossèn, a la parròquia, a la noia de cultura, de festes... S'ha sent bé? Dèia, De, de fet, eh, hauríem de dir que el, el tipus correcte seria per què Santa Rosalia... Quina és l'origen del culte de Santa Rosalia ha de preguntar? Ara m'ho podem perviar a dir-ho, eh? Sí. El primer que, que us voldria explicar és que és Santa Rosalia. Com que la majoria, com que de, de, de tant d'aigua, la majoria eh? sabeu què és Santa Rosalia. Santa Rosalia... Ruz... Perdó? No, no Santa Rosalia és una noia per néixer l'ídea de Sicília, o Valera, a, de a Palau, segle XII. La seva biografia és una mica confusa, d'acord? Hi ha diverses versions. La version que és generalitzada és que va néixer l'any 1129, en el 1130. Ella era filla de dos nobles que havien eh, ajudat amb el periodisme normal. El seu pare es deia Similau, i la seva mare es Maria. I diu que Maria era descendent directe de Carlemany. De fet, eh, aquí Quintal d'Ambarda, el Jolí és un home femení. I, al final, al segle XIX o segle XX, vam començar a posar prosalina doncs, com a mestruït de prosalina. Però, en realitat, els homes que que seguien el pulde, doncs moltes vegades es trobàvem I potser el que és important de, de tots, Sengival de Mars, eh, és, doncs, un dels fítols de... de... Donc, doncs, aquesta mena que a la cor, va resultar que era el eh, Sant i amb 14 anys va decidir abandonar la Lluna de Malaport i anar-se'n a una muntanya a Quisquina, a una palca. De fet, el seu pare era el senyor de Quisquina i la Roses. Era una gent de la vida de Palermo. Quisquina, de seria i Quisquina majorment seria eh, a un centre que ho a buscar al sud. Allí, eh, d'una tradició, que el dimoni la va atentar diverses vegades perquè abandonés aquesta vida doncs dedicada a Déu i a mítica, i eh, no va aconseguir-ho. I sí que el que va passar és que la gent cada vegada va agafar més confiança, cada vegada va agafar més ah, estè, perquè era una, una noia que ajudava la gent i va començar a córrer el rumor que feia tirat. En un moment vam decidir abandonar aquella que l'estimo, que hi anava molta i el que vam fer va ser trasllat a una muntanya, a una roda que hi ha al costat de Palem, que és el Montecolo de Grino. Aquí ho vam dir un xac. Això la ciutat de Palem, aquest seria el Montecolo de Grino, i aquí dalt hi havia més al santuari, encara, de... dit, encara... encara hi és, doncs, eh, on se diu que va viure, a Santa Rosòlia. Santa Rosòlia va morir el 4 de setembre del 1160, per tant va morir molt jove i no es va trobar el seu home. Si després no ho he dit, no, m'agradaria que fos com un diàleg. O sigui, si teniu preguntes, si teniu alguna incorporació... Clar, jo, per exemple, no hi he estat mai a Palern. Tot que sé és a través de fotografies, o que gent, però, si algú ha estat de Palern, o fer algun tipus d'intervenció o si sigui, ho entenc de, de fer més. Hola. Uh, us deia que i que la seva deducció, la deducció de la gent per Sant Portòlia, va anar a créixer. Però es va estar sospita només a la llei de Sicília i a les classes populars. Això va canviar al 1624. Al 1624, Valer, un vegell procedent de Tunísia, va portar la festa. La pesta. La, pesta. la pesta. Un veger turístic. De fet s'explica, Grònica explica, la... explica doncs, que no volien que les carregués, però un funcionari corrupte doncs, va permetre que descarreguessin carreguessin les mercaderies, perquè eren les mercaderies d'una hora, i a partir d'aquell moment doncs, es va començar a escampar La ciutat, en aquell moment, tenien quatre patrones. La tarea, les... els germans també, a l'Issò de Santa perquè m'he de dir que no és una història que era com un model de vida amb aquella, aquella tant Tanta àgata, l'Issò de Santa Rosòlia, i l'Oliva. Tot i amb això, aquesta, la pesca, doncs, dava anar empanyant Hi havia una senyora, que és el nom de Cusso, que un dia, amb l'última de festes, va tindrar la sort que se va aparèixer un gir, amb somnis, se li va aparèixer Santa Rosola. I li va dir, si aneu amb aquesta cova, perquè es va la pista de la, la cor, que estava no d'altre dia, i si aneu amb aquesta prova trobarà unes noves I si, en moment que trobà unes noves si feu una Cusso, la festa marxa. Aquesta noia, aquesta senyora, doncs, va fer... va ser aquí el pol·lumini dels altres sombis i van començar a buscar les restes de la En principi no les van trobar, d'acord? Però si sí que és cert que un 15 de juliol de 1624 finalment van trobar les restes. Si si fixeu, la història, doncs el cal de és molt semblant la de tot l l que aquí, doncs, tenim quatre miracolors mira per dur, i és la Perquè la nostra història ens de deixa d'avere de, de la història que va passar a Palau el 1621. Diuen, diuen, que eh, en el moment que els nostres dos de Santa Rosalia Sant van entrar a la ciutat de Palau, la gent es va començar a guanyar. El que passa és que la l'obarició no va ser com aquí a Tornal que tothom està a l'obarició del qual, tothom es va, es va si repetir, va anar més bé. De totes maneres, eh, el parlament de Palèl va decidir que eh, s'havia obrat un gran viatge i a partir d'un moment van promocionar a Santa Rosalia com a patrona de la ciutat. I, de fet, una de les coses que va fer va ser eh, demanar un pintor per que pintés una obra eh, d'esquerres que us ho ha dit. Això està molt barra, això és paler, d'acord? I està molt lluny una de l'altra. De fet, al segle XVII, eh, un comerciant que sorties de Tarragona o de Barcelona Eh, i a més a Palau, anant bé, molt bé, dicava, uns 6-7 dies, una setmana de viatge. Mm? Anant molt bé, entre 6 i 11 dies. Però la veritat és que les viatges no costumaran anar bé sense que hi havia algun municipi més i eh, l'anestrià va anar un altre De totes maneres, tant el Rambal com Sicília corresponíem, estava formant un par, de la mateixa colonna, d'acord? Avui dia els eh, nomenes són de sobre, sobrederia espanyola, a sobre l'Ena, a la sobrederia sobre italiana, però al per temps no era així. Tot formava part de la mateixa colonna, independent del mateix llum. Per tant, el fet que Santa Romalia eh, fos coneguda a Torralbarra, ens doncs haurà ja no festiu de temps, la mica doncs, no es eh, de compartir, eh, doncs al mateix espai, eh, un. Vídeo chat. Pasem? és. Perdóneu per, okay, okay. per, okay. okay. bueno, per que De que Bueno, quería que està tota la mesa, d'acord? comptes de Barcelona, molt. Voleris navegar o eh, taxi, no sé, que llegui el la sessió de. Un número 2. Eh, de fet, eh, era el llibre eh, de les dues sessílides, perquè tot el que era la banda de, de l'Apoc també la consideraven a ser una sessílida. Llavors, eh, el que seria la illa, eh, estava sota la combinació de la crona eh, catalana-arabonesa. De fet, durant molt de temps hi ha d'haver-hi un del monarca i ja Naclu, l'àmbit de temps, va estar com independent. El que passa és que a finals del segle XV, a finals del segle XVI, eh, la monarquia hispània va eh, Ferran segon i amb això hi havia molts que havien de tornar i caps eh, que van conquistar Naclu i ho van incorporar també a la cultura. A veure... El 1644 ja hi havia hagut una dinàstica i per, per tant, la monarquia era una monarquia hispànica. I De fet, el va passar el llame de Santa Rosalia feia en temps que, amb un intent de desmembrar eh, el que era la fet de l'altura d'Aragó, va crear un frecdre nou que no doncs, t'haurà pas de passar a o no, per un desmembrà. O sigui, els catalans ja sempre, quan conquistàvem una cosa, en lloc de reaccionar-ho a Catalunya, ens eh, feien crear un regle. Vam crear un regle. Vam crear un regle de València, i crear el regle de València. El de Mallorca, i crear el regle de Mallorca. Castella no, els no creàvem regle, i vam anar empoliant. I doncs, eh, va passar una miqueta. No? Passem? Si algú més té una quantitat... Que faci i faci. A veure, des de passa santa. Des del bon començament, la gent hi ha processat en tot. Sobretot en les classes populars. A partir del 24 d'acord? Quan ja passa el miracle, hi ha un papa, que em sembla que és eh, urbà mitè, d'acord? Que... Un cop han, han que la que eh, no les restes de Santa Rosalía, un fet també és molt instructiu, perquè això no ho companeu, doncs, eh, aquest un bar, a la prova, la posar, la va van un bar tecnològic, i hi ha sants, i a partir d'aquell moment ja va ser esquer. xanta. Va ser d'escrita, vols ser no escrita, i a l'illa de Sessiú no va no, no sortir. Però de diversitat manera, si maneres, la professora va fer una funda a prop del 2664, eh, doncs vam començar a fer les dies, vam començar a, a fer les Papa, però no pandèmia, que és el poble del epidèmia, però algú que moltíssima gent, eh, ha transportat aquesta cosa, que és el glob, aquesta testa petja de les dones, britàniques eh, italianes a Roma i de feg, i algun papa, que era Alexandra VII de 1656, o sigui, un rei d'Espanya, el poble quan tornem a part-la, doncs la farà com una textura de tot el que es tendrà la festa. de festes n'hi un dubte. Des del 16, 28, vull dir, d'acord era el correu. I, per tant, la gent, en un moment en què la medicina no estava tan evolucionada, doncs buscava respostes. I la resposta era el que s'ha fet fer els anys com el de la sessió de d'amor. de davant Déu, vos puc ajudar sentir aquesta cosa del dolens. Vosatge. De Sant, que estava creant un patró de socorro, que era mentiu. Passats per davant de justícia, sola la pesca tenia móns, però no més intent. Sapro és un que sempre tenia una altra, eh, ja per servir, que no Veu A vegades és que s'han de noia, però a partir del 1656 agafa molta força i agafa motor. Mireu, aquí d'anar, el nostre, el nostre, hem fet aquest quadre, aquest uh, anònim, uh, que és de sessió, perquè s'ho que és molt segurant el mostre. És a com era la ciutat, com era la, la viva de toda la viva. Com és? Un d'acord? En el 1646, no sé si ho sabeu com és un de capbreu. Mm -hmm. Del compadre, en la població, hi un senyor feudal. Mm -hmm. I aquest senyor feudal tenia altres anys. Dos altres. Un, un cop cada set temps, sala de la comunitari i feia coses versalls, com reconagéssim allò per utilitat. De la manera això feia tot un protocol, Sí. territoris no no la, centre d'Europa, com a de l'A, no hi són comunidats, són que es veixi, es estan de l'operació fins que, doncs, estarà l'àrea dels germans, en dit, a partir de sinó són suparts del referents. I per això, aquí, eh, Unità, que ho ha fet un d'enginyer militar francès, que ho ha fet és que té dos quadres. Mm? Eh, Bé, bueno, dos dins. Un que no ho ha fet, que ho ha fet, i l'altre que és la llista, la llista de pobles lletres, i com que moltes gent que se'n pot als uns, o s'enuncien, o no, que li ha dit, o s'enuncien, o no, no ho sé, com se'n pronuncien, però el que militar francès, es pot fer, i es va, fer, va deixar que ens faci. Com era tot normal? Mireu, el, el que avui seria tot normal, que és això. D'acord? Una cosa que va fer és que dues situacions diferents. Una cosa era l'aigua de tot normal, i l'altra cosa era l'aigua de tot la normal. I està, Tothom es tira sentes creus i, a l'altre, totes les altres coses que anaven canviant, que van ser el problema dels de... pecats, que van ser el... els cuixants, el un prop repte. Tant de la propòpia de ser el com la propòpia de ser Joan del Barat, era creer, com a dir, que tenia una obligació de resumir a la Bé, dit això. Com era tornada a passar el que sent? Era una població. més o menys en pressa d'identitat de de França. Quan jo em regiono, donsem tot cert. Eh, per un de d'identitat té una nova inclusió a tota la corona. A la carta Barcelona i que, Clar, que tenia jutgeuntar res. Vab, aquí la corona que teniu que divertir-vos. Què passa aquí? El que important era aquest, que no era ningú de conèixer mai, era per aquí, però era una de les de les locales de l'Ordoba. Quants habitants havien de ah, l'Ordoba? En el potser, entre 500 i 800 habitants. De fet, heu de pensar que cases, que estaven distribuïdes entre 7 cabells i 7 Ell, jo, en i oportunitat de visitar en ingenier, Que hi ja ha experimentat feresa en col·lasió El sí, senyor Mer, sempre setze, va ser que unes noms va muntar per un lloc i ho van fer-ho per poder venir el castell de les nostres calculacions i tals. Eren unes personatges molt importants. Jo que feia a les nostres que em semblava. Eren els bancs de generals de d'acord? I, per tant, és doncs, havien de, de demostrar que eren les poderoses. I per això van decidir Després d'aquesta edifici d'aquí, que era un castell que en dia ja va a fer de qualsevol manera, i un edifici d'aquí, no en alguns d'aquí hi ha un castell, però en per és un castell. El castell és un edifici que està pensat. Per la defensa, per tant, tenen pobres obertures, i al nostre castell, tenen pressionistes. Això és normalment el que era. Era un pal, el que demostra demostrar és que social, no altre, i eh, tindre, que estui patiga de la qüestió de les tecnològiques, no ho Jo també té a veure amb el fet de les citats, com deia, que va participar la conquesta companya startup, eh? Necessito apuntar això, que és un sentit diferent, és de fer amb món quan, eh, quan estudiava, no podia entrar gaire gent, no? el fet que aquesta gent no doncs, podien viure la situació. Però després d'haver vist de, de un cop passant la pandèmia, eh, doncs sí que ens hagin d'anar a, tot, no, a entendre com va creure que ella ja es concebia gent. Eh? Perquè si la pandèmia econòmica autòmica, no era normal, no sé quanta gent volia veure que va morir. I van pensar, van pencar i van fer-ho amb, amb una malaltia. Més a més, el problema que no era, que la, la, la medicina no era capaç d'anar a l'exposta. <tots> doncs aquí les coses, doncs una cosa molt pujada, des això doncs una cosa que feia, doncs era aprofitar, adeu, doncs que ho eh, hagués una de, de, de, de...". No sé si vosaltres us tinguem la història que Que ja ho i jo em poden explicar. Diu que vam ser una quanta dècada del segle passat, però segur no que dècada. d'aquesta ja dècada, doncs, me'l van deixar perquè anés a donar I hi ha l'any que més veu que hi ha. Que, per cert, crec que s'hauria de fer un esforç. Però, eh, s'haurien de preparar aquesta vida, perquè no pot estar formant eh? de tants anys, però eh? s'haurien de fer una exposició a la feina. I el veig, però, que eh? s'haurien de la maçó no passa vida, jo crec que és una comunicació que està basada en el fet de, de, de colors, però no està reescrita al ja es segle Però tots els portals, tot els portals tot els marx, i un dia va aparèixer així. Un... No, no Va aparèixer un palerí. I va anar un palerí. I va anar a la casa, a la casa d'un paleràmico, que m'aniria com estres, i va veure la nena, I va trucar, i va demanar una mica d'aigua. El... Aquella noia, s'estanar molt, que... que algú de fora de la població Les, i van no estar pavent. I ell li va explicar com que parli una situació que jo ja tornava. I ell, doncs ell va preguntar, hi ha unes apestes que una santa... Aquí el Marvel, el el doncs aquí ho que és és un que és un llibre, que és un que és un llibre, que és un llibre, que és un llibre. Doncs mireu, si aneu al carrer Cavallers, no sé si és un 8, 8 6, de Tapabona, mm? Si aneu a les golfes, trobareu a de la si no compteu a fer un possessor, l'home s'està desfajant. La nena mor a la maguita de la molla i quan va tornar va trobar un pederí en l'exterior que havia aquest permetre. De vegades és el molt probable pujar la rueda de, de la moviment de chaque I que quan ha estat associat de de de literaris al seu. Però és molt gracis que diu, per l'any, 1.540 pèls. Aquí ja ens canvia una data. Us cosa. amb l'altar, amb l'aula, la vam gravar en 35, hi havia una data, hi havia un estudi, amb la data, i 1, 5, Vull dir que, eh, amb la data, es posaven d'acord, i ja veiem que hi havia una cosa que no... Està en xerrada... Inicialment es va produir a la guàrdia en que el Ja, ja, ja. Eh? Sí, sí. És un impacte en l'adaptament per l'un brutal i per l'altre per l'altre. I qui uh, well, uh. uh, uh, uh, uh, no, a la fixa, diu les coses que diu és com que m'ho digui, però, 119% I jo, en els meus estudis, em va sortir que des del mes de marx al mes de... No, perdó, del 118 mesos, o sigui que caçava el amb les ales que havia trobat. Com us deia, aquesta era també. És el que tenim casos de famílies que morien senceres. I les famílies no es coneguien, que són de 3. Eren famílies de 1, 9 i 9 menys. I morien What oh. the? I, de fet, en tots moments que l'havien sentit un banyat de sèquil. Perquè jo ja ens descobri que el 1651, a Tablalona, n'havien anat al un bar i tres de veixells que portaven Sicilians. I aquests veixells eren els soldats Sicilians que anaven a la sèquina de Barcelona. I, per això era la caula de 1652 i era la Llavors, eh, una de les meves teories, que, que és greu, eh, és que eh, el palagrí, és real. I veu que un senyor, de comentar, de 2662, que el teniu documentat de 1662, que es deia, que es que es deia, clar, jo, com aquesta mota, moltíssima, que parlo de mi que eh, he de margar-te aquests veixels, no per a l'especialista més important que teniu d'aquests servidors de taula, que és un senyor, que és l'arxiller de la comunicació, que es diu Maria del i la vaig anar La i havia fet un altre geològic i anant pintant les, les, les generacions i la que vivien, quan es va produir el quadre era un senyor que era vingut a Barcelona Però resulta que no. Era vostè. El que passa és que tenien un ofici, no es doncs, comercialitzaven. I per tant, és molt probable doncs, que aquest senyor no es doncs, comercialitzés en pobles. De fet, ell vivia el carrer Caballers. El carrer Caballers és un dels carrers més nòbles de, de la ruta medieval. En tota la història, els nòbles tenien en casa el els Caballers. Això no? és un carrer Caballers. Si no sé si no hi hagi els pagesos o... Doncs, clar, ens estan en dient que no s'ha de doncs, fer. Començàveu amb un gènere bol, wow, uns mòbuls portats de poder, els doncs, podien-los començar perquè, de gent, doncs, el capítol de gènere, aquest fuster, l'estat, no eh, s'ha un comercialista. No? Eh... Perdona, no m'ha no, no Sí, sí, som, no m'ha preguntat. Això que no acabem d'entendre, eh? Eh... La funció d'aliment és que... Aquest d'aliment és el mercader, el mercader que va vendre el quadre. O sigui sea, que la gent que va vendre el quadre. Que va vendre el quadre, bueno, jo crec que va que el quadre va venir sí. de Palera. El quadre va venir de Palera. I, anem, eh? i després, quan parlem del quadre, ens demostreix que realment no hi ha molt de, de palau. I tota aquesta és per arribar al final de... Ah, sí, sí, aquest, aquest, no, aquesta senyora, que ja va dir que tenia més anys, l'any 31. Sabem que va girar el processó i que el servei, És... 아마, no sé si ho has comentat, aquest fragment, on el vas trobar? Aquest fragment el vas trobar a l'arxiu d'històrica de la que us ha trobat. Amb algun llibre complet? Com? llibre complet? No, no, no, no. estava separat. Estava separat. separat. Però bé, bueno, el dia que vaig trobar... No, que hi ha que hi ha un Sí, però no, és que hi ha un grafic. Sí, però no, és que hi ha un d'intentar no no, no. i les llibres s'ha quedat tot alt. 4.500 llibres que s'han de concentrar. Cada llibre més o menys d'aquests llibres ha llibres de tenir 600 i 600 I en cada una llibre, a més de menys, hi ha d'haver o quatre notícies, 2 o 4, llibres, o o 4 Significa... Significa... que hi havia pura possibilitat en les 6 milions d'invits de capaçena de capaçena. O sigui, que, que tot el moterí de Nadal eh, és una possibilitat de 7.000. O sigui, que capaçena de capaçena de 65.000 barretes més l'estat que es baixa. És que va ser aquest concepte i vam posar una proposta de treure. El concepte De tot, de tot el Era aquell, el punt, que estava tot preocupat amb i parlava d'un licenciò per tuia. Usi dali de copet. La seva Pecan, i una gran serrida en el de malgrims o de malgrim, jo, paus de rosa. I jo crec que, amb la mare, aquest pis en subertruda doncs va ser que va portar una emoció al punt d'estar tan dolent. De fet, de fet, com són les coses, avui tenim sentat aquí un descendent, és el morri Perquè aquest pis en subertruda, quan doncs, se morir, i ara no es va morir amb el Vicenç Bertruc. El Bertru. I els Bertruc i el Vicenç Bertruc s'haurien d'un missatge, que l'havit molt d'un missatge que no en parla, i el veu, diria el carassant, el carassant, el carassant, deia, el que avançant o avançant, que es deia, Esteve, i les tres, a les diferents antiguts o a està a l'adreça eh? eh, no eh? eh, ja eh, eh? de Doctora Barra, beig que la de la Via Arragada, ja es troba. Acoll, eh, quan la la d'ticket divalor per tot que habra, si siguia. Eh, bon que eh, que és la població de la Nena, la població que hi ha a sis quilòmetres més o menys. Com el els senyors que més siguen la eren descendants de uns de la natura. I jo crec que, generalment, és un tècnolament de vida o perquè aquí veieu, això és el pal de Baleu, que era la cala, però després hi ha una altra persona, un pont, i no sé que té un, un, un fallo i una fortaleza. Jo crec que s'ha quedat més enllà d'això. Però tampoc no m'ho posaré fort. Però el que sí que ha clar és que n'ha dibuixat aquest quadre que era una persona que coneixia molt i molt que perquè és una per la... relació i ho va fer quan va dibuixar-ho perquè la moció no hi hagués. Llavors, ho hagués identificat. A moltes vegades, ja estàvem parlant de... I aquests quants els diuen de la inversació? El dia que es refereix fa al resultat de Palau en que <t> no es coneixen <Aubain> Aquí, quan acabem de comentar-lo, ja acabem de començar pel I per què hi hagi un pare de tan matí? Perquè, no sé com, aquest pare està pensat una casa, en una capella particular. I no en una capella particular. Però també, doncs, ens distribuix molt doncs, la responsabilitat de un pare. De la mateixa manera, doncs, fa protagonisme total, Si no, doncs el parc de Salonés i queda amb un segon punt. Ja estem al 1653, que és quan jo crec que uh, es va començar pel punt que aixem la filosofia que vol entrar. I en aquest fisc també va posar unes veixes. igual, per exemple, quan moria, no es coneixia perquè fessin una sèrie de missis. I totes les missis que va deixar eren clars que estaven invocats per la festa. De fet, aquest confinament d'un any van morir tots. No va quedar-ho. Vull dir, teníem molt de Sant Sebastià, parla de Sant Rau, parla de no, no, no ho no, sé. No, no Però no parla de ser la juliol. I fer un testament al 1651. L'agost del 1653, a l'agost, trobem la primera nèdra que la tècnica normal de Nússoli. Però no és el primer És el tercer nèdra. Ara, potser la a ella. Sí, tot cap a Serà la partura 1654, referent a la reunió de dilluns 8 de gener, a la A muntseño, per favor, contacteja. De va a arribar a la Per l'hospital de Morbo, com que no tenia un lloc a posar, el van posar el castell. les sales, si de l'aigua del castell, i si un lloc molt groc, perquè hi havia molts infectats, doncs, van fer servir tot l'hospital per l'edat rosa. Doncs, posa filla, aquest senyor, li van posar el nom Rosalí, el 1655. Aquí s'ha de fer, s'ha de posar el quadre, una mica de recaula, i a més a ells es va crear un conferit. Queda conferida a les dues no? Les nens no estaven encara casades, però se'n estaven totes a moltes coses. Vull dir-me això que inicialment, tant no per nosaltres no vam fer el patrón de tolmanovar. El patrón de tolmanovar, totes noves nens se'n té. I de fet, quan la consuetes hem trobat, Sabem que a Sant Ferre li dedicaven quatre festivitats. Un és Sant Ferre del Cabernet, l'altre és Sant Ferre de Màrtir, l'altre és la capa de Sant Ferre i Sant Ferre... Pere... Pere... Pere... Mm -hmm. sí. Això és la mentida així fins al començaments del segle XXI. Jo crec que aquí hi ha un episodi que eh, es feia una loteria i que ha anat a sortir. El passat eh, és que a partir de la guerra de successió en set veiem com doncs, si primament doncs, es posaven com a mesura doncs, cinc eh, nenes cada deu anys i, doncs, veiem però no és el Penxeu, que no veuen 20% de les dones de comandar costava tant, no? Els joves. No veus moment que han sé com eren és el... Hi ha un narrat molt que ens explica que vam fer una festa. I fins i tot, ens va trobar que aquí davant de l'església hi havia una tallera, no sé si veu que és una tallera. Això va marcar. A la Festa de la Sintera, ara, n'hi ha una cançeta. És com una làmpara que posa... Un document, doncs mira, la vam posar la tallera, això no ho ve en els dies de festa, i un castell de focs, en forma de bèxica. Això significa que en eh, aquesta digitalitat hi van esmorzar molts recursos econòmics. No podem que era una producció. I això va ser el 1905, quan van portar la primera relació de Sant Rosovia a Madrid. És l'acte de Nimar, eh? A veure, eh, jo què? El que estava a mi, era un iconocari. Estava en un iconocari de de tenint forma de nit. No sé, però el iconocari vol que forma de nit? Al? El iconocari vol forma de nit. De nit. De nit. Jo crec que... Penseu que... Per exemple, quan hi ha hagut una quan ha hagut un francès. Els franceses pensen que hi ha No sé si ho diguis una història. El Foyol. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, señores. Yo recuerdo perfectamente pero siempre sí, que el motivo no de los o sea, No sé si no, ell li ha moltes coses I ara hi ha un equip. De ah, i que el mateix, no sigui, si fos aquell, el mateix concert, que jo no sé de res en aquest moment, que no ho sé de res, el que és fet arribar a l'estiu. Per això dic si saps no, de no fer de a la sota No, de fet, eh, la veritat és que m'ho vaig preguntar, no no? perquè no, pot, no. pot ser sí, que aquest full n'és a vosaltres també quan van a fer un país o que no hi de ser el que s'estava o no, de ser Podria ser, no, jo ho sí. Jo, sincerament, eh, el que ho salvi de la meva vida, que jo... Vol... Hi ha un altre relat que l'explico en el llibre, de eh? fet, que és la primera, que s'ha de rebut a l'Ullívia, hi ha una altra que em fa pensar que no és una mena de xerxa. Aquí a hi havia un rector que els doncs deia... Corre, que ja. el 1841 va fer una teologia que va aplicar, que han buscat els drets de la. I ocasióment una copilitació del 1870 amb una festa que es va fer comida del duranall de la presa, una partida de presa i cos de política d'estat de les sistemes. I el que es diu al llibre que vos. Tot això una cosa. I aquí parlant del 1890 per un. Pretença de alguna cosa. Que explica nada de la llegida aquesta, del pol·licric, etcètera, més a més, és una poesia pel que m'ho digui, només a mi els canvis dius, no sé com és que m'ho digui més per que era un que m'escrivia l'estat. Va, va, va, va, va. Clar, clar, jo crec que no, crec que... Aquell llibre, jo no sé, que s'ho va fer a l'altre missat, potser va algú... o com també us ho diré Jo per què l'han fet, no? intenció, crec que el llibre, i acabar-ho, però, el vaig deixar l'any 39 perquè quan vaig anar parlant amb gent se'n va complicar tan, que quan se va salvar el quadre i la mateixa família doncs estaven doncs enfrontats doncs, doncs fet, en faig s'esquerra i deixava l'any 39 i aferia una segona part i aferia temps llavors, tot el segle XX no ho no estudiem i home, seria molt interessant de poder ocupar aquests. aquest tampoc no m'ha d'aprendre Bona, vostè diu que aquestes coneixement es va fer de rògils, jo. Bueno, hi havia gossos. Jo sí si que es va fer, no sé el motiu per quan es va fer, hi havia gossos, això no recordo. Hi havia també aquest llibre, perquè me'l no va sentir. Això és un relat de tal. Aquella memòria que tens d'infant. però no recordo que hi havia més coses, eh, que estava fent aquí a la biblioteca de la caixa. De la caixa. No, oh, la caixa. No la No la No la caixa. No la caixa. No la Não, não, não. Mas por sempre, por sempre, o que eu vou botar a bola hoje? Com o cara de vinte, é assim? and I think No hi ha gent de festa. Ja. Primer, oi, si ha mirat, volen molta més gent. Ah. Per exemple, la Riera d'Aleà. I avui està mirant els llibres d'òmics del 1889 i certament, a partir d'una data comencen a morir, morir, morir. No acaben de morir el 14 de setembre. Continuen morint, però al cap d'un temps ja s'acaben. No diu gent molt i molt mor. Però vol dir que volen molta més gent que és virtual. Si encara més se'n morien I 7 o 8, que Se se'n donen 23 cada mes o 24. Sí, sí, i jo crec, i és un home no d'hypòrgics, no no que a partir d'aquesta eh, segona onada de nous eh, patronatges, no? la Riera va a Santa Creu, no té poble de, de tot costat, que no té bon la flanja, perquè que no ho van a... Iònims, maquets, etcètera, eh, etcètera. Uhm, doncs eh, clar, que hem parlat, ja, aquí, he bon I, clar, que es de que va aquí, i llavors el tenim un poc amos de que ja s'ha tornat amb la ruta, que és una barra molt romàntica, no?, on es creu tot això, amb uns patrons molt definits, la nena de vora és que la presenta a Popular, el rector que es sí. troba a la i això que fa color, una pel·lícula que es diu l'Uscó i Espionada, no és com és És una gent que s'ha de muntar que m'agra menys i s'equipmenten que ha de costat un sang, que és una pel·lícula de l'Ugratana, no? I fan aparèixer en els sang, els sandibers, fan aparèixer, diguem-ne, el tel·líbul d'Ensany, que és el que és, diguem-ne, la poble, no? Se m'agrada un capellà, que és el que és el que és si estem en creu d'això, en què no es poden dir? Jo ja sempre penso que amb aquesta pel·lícula. Si tu té una persona gent viu que ha passat això, el fet d'entrapellar-se que no ho hagi en contra, no t'ho va no? Vostè ens senti un llibre? Sí, sí. Per norma. Puc haver que nec la parada de Déu. Per norma! Per norma! Per